Maria. Mm? Jag hörde av Moa Härngren att hon har kontakt med en av sina stora gamla flickvänner. Tycker du att det är konstigt? Jaha, har hon kontakt med Måns med gamla flickvän? Ja, typ hans första flickvän. Även deras mamma har tydligen kontakt med henne. Jaha, nej det tycker jag inte är speciellt konstigt. Alltså det är ju inte konstigt än att jag har en Facebookgrupp tillsammans med alla dina gamla flickvänner. Va? Don't tell me that your life is dull and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 Och den tidningen läser ni gärna på nätet. www.hn.se Ja, där finns även en e-tidning. Men så finns det ju även en papperstidning. Mm, den finns i så många olika varianter. Det är som du, Martin. Du finns i många olika varianter. Gör jag? Ja, men först är det den här griniga, stressiga Martin som kommer fram på morgonen. Aha. Och sen så är det den här det småsvettiga, <gör> anfarda Martin som kommer hem från jobbet. Mm -hmm. Och sen är det den här lilla mysiga, jag Martin som kryper ner bredvid mig i sängen på kvällen. Ja, det är väl den bästa versionen då. Ja, du är så söt när du sover. <laughs> I veckans podd så pratar vi med en av skaparna av tv-serien Bonusfamiljen. Och det som jag tycker är extra kul är att de håller på att skapa nya avsnitt till Bonusfamiljen. Ja, just det. Säsong fyra är Moa Härngren med och skriver. Och hon har även släppt en alldeles ny roman som heter Svermorden. Och den ska du och hon prata lite närmare om. För jag är ju inte med i den här intervjun eftersom vi som vanligt nu i covid-19-tider inte kan träffas utan det är en telefonintervju. Ja just det och Moa berättar ju om att hon själv har blivit svärmor och så har hon en svärmor. Men eftersom hon lever i en bonusfamilj så är inte hennes mans mamma farmor utan hennes son har en annan biologisk pappa. Nu blir det så där att man fick ta fram papper och penna och skriva igen. Men det är ganska enkelt. Moa har en son sen tidigare, men har levt som ensamstående mamma med honom. Och han har blivit pappa. Så Moa är då farmor och så är hon ju då svärmor till sin sons tjej. Mm, där hängde jag med, men sen försvann jag. Ja, just det. Sen har ju då Moa en man som har en mamma, och då är det Moas svärmor. Mm. Men hon är ju inte farmor till Moas son. Nej, det förstår jag. Jag trodde du menade att hon hade en svärmor sen tidigare då som är farmor till hennes son. Nej, det pratar vi inte om. Jag tror inte de har någon kontakt med den sidan av familjen på det sättet. Men i boken så är det bara en ensamstående mamma som blir svärmor. Så det är lite förenklat där. Det är inte en bonusfamilj i romanen. Och vi kommer prata lite om våra tankar runt svärmödrar i bonusfamiljer efter intervjun. Det ska vi göra. Och sen i intervjun så berättar Moa faktiskt om hur det är att ha covid-19. Just det, för hon har ju varit smittad men blivit frisk. Tack och lov. Ja, hon har haft en jobbig vår, men nu är hon igång med skrivandet igen. Veckan har gått så snabbt, jag kommer knappt ihåg vad som har hänt, men vi ska väl ta lite om vad vi har gjort i vår bonusfamilj den här veckan. Mm. Du har ju börjat din semester lite grann i mitten av förra veckan. Alltså egentligen så börjar den inte förrän idag. Jag jobbar ju visserligen bara 60%. procent, Så min semester började ju förra veckan. Men det var ju fortfarande den veckan som jag jobbade. Så att veckan som började nu, idag, måndag, är min första semestervecka. Vilket jag har firat med att prata lite jobb med mina kollegor. Ja, <laughs> det blir lätt så i själva övergången till semestern tycker jag också. Sen sista helgen... Medan du jobbade så var du ju i Södertälje. Det nämnde vi nog tror jag i förra poddavsnittet lite grann. Ja, att jag åkte dit med Helle och hennes storbror Kevin så att de skulle hälsa på sin pappa som har flyttat till Norrtälje. Och vi bor ju i Varberg så det är ganska långt emellan. Så det är inte så att de träffas jätteofta. Vad tyckte du om Södertälje? Se Södertälje och sedan dö är väl ett uttryck. <laughs> ja. Men det var väldigt fint värde i Södertälje. Mm. Och nu har vi bokat... Att vi ska vara i Stockholm i tio dagar tillsammans och du ska vara där i ytterligare en vecka. Jag ska vara som en slags standby för Helle och Kevin ska ju vara hos sin pappa i två veckor nu över sommarlovet. Och de två tillsammans, eller ska vi säga de tre tillsammans kan ibland bli lite explosivt pappa, Helle och Kevin. Så att för att han kanske ska få ett egen tid med någon av dem så kommer någon av dem i någon slags konstellation komma till mig då, när jag är i Stockholm. Ja, det kan nog vara bra att få lite egentid med ett barn. Kanske bra även för barnen att få ha pappa för sig själv några dagar. Ja, men absolut. Speciellt nu när det inte är så ofta de ses så kanske det är ännu viktigare att de får några timmar tillsammans bara med sin pappa på tur man hand. Ja, och så blir det en del av våran semester, får man väl säga, att det är då när man reser... Inom landet bara. Så passar vi på att ta med våran äldsta dotter Saga och två av hennes kompisar. Stockhäster. <laughs> ja, Stockholmssemester. Mm. Och annars har vi börjat sommarlovet med lite bad på Jätterön och cykling ut till Lejet där vi har ätit glass. Ja, det har ju varit fina sommardagar. Ända fram till midsommar såklart. För helt traditionsen så kom regnet då. Just det. Då hade vi lite festligheter med mina föräldrar och min bror och hans barn men med lite distansering Och sen så träffade vi faktiskt min bror och hans familj på eftermiddagen också Ja just det, så vi hann med både och faktiskt lite stillsamt men väldigt trevligt firande mm. Och där kan vi faktiskt nämna att så här i bonus att alla barnen valde ju inte att följa med till vårat firande utan vissa firade med sin pappa Ja, jag tycker att man kan faktiskt hålla det lite öppet och liksom inte tvinga med någon som inte känner för att åka iväg. Ja, jag har faktiskt pratat med en lyssnare om det att det kan ju vara lite olika, olika åldrar, olika personligheter att det är inte alltid som man kanske har med alla barnen till sin nya familjsläkt om man säger så. Din släkt var ju inte mina barns släkt från början. Nu har ju vi träffats jättemycket och har till och med semester tillsammans och så så att det funkar ju bra. Men jag tänker just när man pratar om bonusfamiljer så kan det ju faktiskt vara så att inte alla trivs tillsammans. Och så kan det vara en vanlig släkt också såklart, men det kanske är extra då när man kommer som en tonåring in i en ny släkt. Det blir inte riktigt samma sak. Nej, och sen så kan ju dynamiken ändras lite. Man kan vara med på vissa kalas och så hoppar man över andra kalas om man kanske vill åka bort om det inte är övernattning till exempel men att man inte vill åka och träffas flera dagar i rad och sådär. Det kan vara lite olika för olika personer så att jag tycker att det är helt okej okay att man håller det lite öppet och frågar gång för gång så. Och det kommer ju bli lite så i sommar också att några barnen kommer följa med på semester och några kommer inte att göra det. Och det är ju faktiskt en fördel då när man är skilda i vårt fall. För då är det ju en annan vuxen människa som är kvar med det barnen som man lämnar hemma. Ja, just det. Och en annan fördel med att vi har så många barn är att vi kommer fortfarande vara väldigt många. Så vi kommer ha väldigt roligt ihop ändå. Det är inte så att det blir plötsligt att oj, nu är det tre vuxna och två barn bara. Utan det kommer fortfarande vara gott om barn som är ungefär jämnåriga. Men det var så jag tänkte när jag producerade barn. Jag tänkte att jag måste ha många så att det alltid finns tillfällighet att vara tillsammans med barn. Ja, och sen när det då kommer in pojkvänner och flickvänner och sådär på olika håll så utökar vi oss långsamt. Så kan det vara. Fast just idag är det ju faktiskt så att vi är helt själva. Ja, det har inte hänt på väldigt länge eftersom vi har heller på heltid. Några timmar dock bara för snart kommer ju heller tillbaka. Mm, det är därför vi passar på att spela in podd. Precis, och vi är i våran säng. Och nu går vi väl vidare med att lyssna på vad Moa Härgren har att säga. Ja, det tycker jag vi ska göra. Och så tycker jag också att vi ska minnas när vi träffade Moa första gången. Kommer du ihåg det? Ja, det var väl i Halmstad. Då var hon med på en kväll för boken. Och så träffades vi på hotellet där hon bodde. Just det, så var det. Och jag minns att jag hittade inte min ögonbrynspenna. Så jag målade mina ögonbryn med mascara. Och jag ser jättekonstigt ut på de bilderna vi tog tillsammans med henne. Det är skandal det Hej och välkommen Moa Hängelin. Tack så mycket. De flesta kanske känner igen dig som en av skaparna bakom Bonusfamiljen, om du har varit med i podden förut också, men hur brukar du annars presentera dig? Ja, men jag brukar presentera mig som författare och manusförfattare. Det är väl främst det som jag gör nu för tiden. Jag, jag har ju jobbat som journalist också i många år. Men, men nu för tiden skriver jag på heltid. Mm. Och var finns du just nu? Är du någonstans i Stockholm? Ja, jag sitter i eh, min eh, skrivarlia i mitt kontor i ett litet hus på Söder. Härligt. Jag jobbar. Mm. Mm. Och håller du på med den fjärde säsongen av tv-serien Bonusfamiljen? Ja, precis. Ja, just nu skriver vi fulla muggar här på säsong fyra och sen så har jag även lite andra skrivprojekt. Men, men främst bonus är det jag jobbar med just nu. Ja, just det. Och det ska bli åtta nya avsnitt och ni spelar väl in nu under hösten då? Ja, precis. Vi börjar spela in i början av november i tanken. Så att det har kommit en, en ganska bra bit på vägen ändå i skrivandet. Men det, det, det ställde till det lite med med coronas så att vi som alla andra blev ju påverkade av det och fick flytta fram våra planer lite. Ja just det och ni vet fortfarande inte om det går att genomföra helt som vanligt alla scener då? Mm, nej vi försöker ju tänka lite till exempel vi har ju en del äldre skådespelare och vi måste ju försöka tänka lite på hur de spelas in att det inte är för många människor i de scenerna och att om det går bara vara utomhus så Ja, lite sådana såna detaljer, så man får tänka lite annorlunda, det får man. Mm, mm. Hur har du påverkats annars privat av eh, coronapandemin? Jag har faktiskt varit sjuk i corona. <laughs> så att, eh, mm. Jag, ja, jag har eh, varit ganska rysig den här våren och eh, fick svar igår faktiskt att jag var immun och ha, har haft covid-19. Så att, det, var, det var ändå skönt att få ett på. Vars man har varit så risig. Ja just det, för det kan Sjuka. vara ganska långvarigt. Flera veckor. Och... Ja, ja, det har varit väldigt utdraget. Och, ja, liksom hög feber, massa, massa symptom. Men jag har inte legat på sjukhus. har hade varit lyckligt lottad, liksom. Ja. Men, men jag har nog inte varit så sjuk på ett bra tag. Nej, skönt att det du Ja, märker Men det är klart, man påverkas ju som alla andra, även med familjerelationer. Man kan inte träffa sina föräldrar och umgås på samma sätt som förut. Så det, det har ju varit ja, väldigt speciella tider, får man ju säga. Ja, just det. Och du är aktuell med en ny bok som heter Svärmorden. Mm, precis. Och den ska vi prata om, men först kanske vi även ska gå tillbaka och se hur din bonusfamilj ser ut just nu. Mm. Den ser ut som så att eh, jag lever tillsammans med min eh, man. Vi firar faktiskt åtta år i bröllopsdag på måndag. Mm, grattis. <täcker> och, eh, han har tre barn som är bara två hemmavarande två tonåringar. En eh, 14-åring och en snart 18-åring. Och sen har jag då en, en son från tidigare relation som nu är mer nu utflyttad som heter Max. Han är 24 år och avflyttade hemifrån för några år sedan var mm. egen familj och så. Mm. Ja, så där är du farmor då, ja? Mm, ja, ja, precis. Jag är farmor sedan två år tillbaka. Vad härligt. Och då är du ju ja. även svärmor. Ja, precis. Just det. Och så har du väl en svärmor, mm. kanske också. Ja, jag har både är och har en svärmor. Precis. Ja, just det. Mm. Har du tagit med någonting från ditt eget liv för det. Vet jag att ni manusförfattare mm. har gjort det i tv-serien familjen, Så att det är väl lätt att man utgår lite från de tankarna och situationerna som man kan hamna i. Ja, det som jag, man kan väl säga liksom blev startskottet för den här romanen. Eller, eller som, som utlöste romanen var att just när jag själv blev farmor då, så insåg jag ju att att det var väldigt eh, en, en väldigt stark eh, kärlek till det här barnet precis som att få ett eget barn. Så alltså jag blev ganska överrumplad över hur, hur, hur starkt det var. Men i, i, utan att man då har, har några rättigheter eller man ska säga att så här, jag har ska ni ta hem det här barnet, men, men när, ska träffa, när ska jag träffa honom då? Mm. Lite sådär. Men jag började tänka på alla de här historierna som man har hört om mor- och farföräldrar som inte får träffa sina barndarn, liksom. och Överlag så började jag fundera väldigt mycket över familjerelationer och vad det är som gör i de här familjerna där folk bryter med varandra och tar avstånd hur kan man hamna där nu, mm. nu har jag en, en fantastisk svärdotter och svärmor och jättebra relation men, men man kan väl säga att det, det blev ändå liksom en jag befinner mig på en plats i livet där man, där man funderar över sådana saker och eh, på så sätt så som jag ofta tror jag gör med mina böcker eller, eller andra saker skriver att jag, att jag reflekterar över någonting där jag som jag själv kan relatera till och och det, jag funderar liksom över, över själva rollen, att den, är ju, den är ju precis som med bonusfamiljen, det är en ofrivillig relation som man får på köpet. Både svärdottern och svärmoden mm. får den här relationen på köpet och det tycker jag är väldigt intressant att, att uh, utforska och det är också en liksom väldigt bra, dramatiskt tacksam uh, premiss. Man är ju beroende av varandra på något sätt. För att man har en, ett intresse i en tredje part Som ja. båda då älskar och vill träffa. Liksom. Medan de här svärmor och svärdotter. Eller svärfar eller svärson. Eller vad det kan att, att, vara. Man, man sitter i båt på något sätt. Man ska umgås på sommar somrar och Vid olika högtider. Men, men och man måste försöka förhålla sig till varandra. Så det, och sen har jag ju också tagit vissa element som påminner om mitt eget liv huvudpersonen i min bok till exempel Åsa har ju varit en ensamstående precis som jag själv har varit och det, det var ju också mycket för att det var en ska man säga, också en ganska tacksam situation att bygga en historia kring ja. eh, för att göra henne mera utsatt och mera ensam helt enkelt eh, det blir liksom det blir jobbigare ja, med en person som, som är utlämnad till bara en, en son och en särdotter. Så det, det är lite sådana där som man, man kanske kan känna igen. Men, men den är absolut inte självbiografisk Nej. på det sättet. Och Åsa hon är ju kommunikationskonsult och jag vet mm. en startpunkt som man kanske kan avslöja är att hon får då lite av misstag reda på att hennes son väntar barn tillsammans med sin son. Då är det så nytt så att de vet inte om de ska behålla barnet eller inte. Mm. Och där blir det väl komplikationer då eh, i att mm. det, relationerna blir konstiga. Ja, precis. Det blir ju en, en hel del missförstånd och hon gör en del övertramt. Och um, jag tycker att när man tittar på relationer som går snett, alltså just familjerelationer så tycker jag att det är ganska vanligt att det är. Relativt. Nu är det här ett, ett liksom. Ett större övertramp kan man tycka som hon gör i boken. Men, mm. men det, är också, det är också omgärdat av missförstånd och en viss klantighet. Ja. <laughs> men men alltså som det ofta är i livet. Att det, kanske inte, det är inte direkt ont uppsåt man har i olika situationer. Att man vill göra något dumt eller att man vill säga fel sak eller, eller gå övertramp. Så jag har försökt att... Och bygger det så just med de här vardagssituationerna där, där det kan bli fel liksom. Och man kan också se saker från olika perspektiv som huvudpersonen Åsa, hon som är då svärmor, ser saker på ett sätt medan det uppfattas på ett annat sätt av hennes son och svärdotter. Mm. Ja just det och jag kan tänka mig att situationer som om de hade varit verkliga så hade de känts väldigt... Jobbiga och pinsamma och, och lite mm. tragiska nästan men för läsaren mm. så kan det väl finnas en komik i det att se någon annan göra bort sig. Ja men det, det tror jag. Många som har läst boken säger att de liksom lite sitter bara, och det är lite som när man ser tjejen springa in i huset där mördaren finns. Nej, mm. nej. Eller, eller lite skämskunder ja. Mm. Ja, det är väl också lite som en bonusfamilj att ibland kan det vara liksom lite dubbelt plågsamt ibland att se direktörerna göra saker. Men det är också så tror jag att man, det är väl något skönt eller jobbigt att se man om man gör bort sig eller vill göra fel. Men, men jag tänker också att man liksom även i verkliga livet så gör ju folk... Även fast man kanske vet bättre så, så tenderar man att ibland att, att begå misstag eller göra saker. Man byter sig i tungan eller inget ja. sorg i den här igen. Eller. Så att, äm, äm, men att tittar på liksom mäktaren och tredje händer kan ju, kan ju bli kanske man vill nästan hoppa in och ta tag i karaktärerna ibland. Mm. Men är det något som du tänker på där att du vill ha det? tänkvärt och att det ska sätta igång någonting hos läsaren men samtidigt så ska det finnas mm. en liksom underhållning också att, att man får hitta en balans där mellan. Absolut att jag gärna vill väcka någonting hos läsaren att jag hoppas att man ska börja kanske fundera lite över sitt eget liv eller sitt eget beteende men, men som du säger samtidigt så vill jag ju att man ska ryckas med i en, en historia, att man ska sugas in och, och få en, en läsupplevelse helt enkelt, så det, det är jätteviktigt för mig att eh, jag, jag försöker undvika liksom, pekpinna. jag vill snarare liksom så ett frö mm. <laughs> jag vill jag väcka vill känslor tror jag snarare än en, en, någonting annat att, eh, och, och, och kombinerat med att det förhoppningsvis ska kännas underhållande liksom det här, är ju, det här är ju en relationsroman där jag försöker liksom, mm. eh, skildra trovärdigt. Så det är verkligen en balansgång att försöka vrida upp små detaljer här och där mm. som förhoppningsvis ska bli ro roliga eller tragikomiska ibland, men inte gå för långt. För då jag tror också att man, för mig är det viktigt med igenkänning och att man ändå kan relatera och man kan förstå karaktärerna. Men om man drar dem långt, då blir de liksom obegripliga. Mm, och då mm. tycker jag att det verkligen, då på något sätt blir det, då bryr man sig inte lika mycket, tror jag, om dem. Vad har du fått för reaktioner från dina närmaste, till exempel din son? Ja, men <laughs> jag tror att han tyckte att den var bra och spännande, men jag tror också att han tyckte att den var lite smärtsam att läsa eftersom den handlar ju om en farmor och, och en son som är liksom, påminner lite mm. om, om oss. Men samtidigt ser det ju ingenting som har hänt oss. Men, men, men, det här, men det är ju att, eh, oj gud, tänk om det där skulle hända. Det var och jobbigt. Så ja. att, eh, Han kände ju med, med båda karaktärerna. Och speciellt som han är ganska nybliven pappa också så, så tror jag att han tyckte att han var stark och läsa så. Mm. Mm. Eh, men men ehm, min fördoktor tyckte det var jättebra. Hon var väldigt engagerad. Och även min svärmor. Så att det, är kul. det är kul. Med tanke på att hon får stå ut med och, och ha en, en familjemedlem som skriver sådana här böcker. Ja. Så, som folk kanske... Om man inte känner oss så finns det väl en risk att man kanske blandar ihop det med, med verkligheten. Mm. Men äm, jag tycker generellt att äh, min familj har tagit emot en väl... Så det känns bra. Och väldigt fina recensioner som jag har läst i, ja, i dagstidningen ja. också. Ja, men jätteroligt verkligen. Väldigt kul. Och jag har fått många meddelanden och brev på mail och på Instagram och Facebook och sådär. Det är många som har läst den och har blivit starkt berörda. Både yngre läsare och äldre läsare. Och senast häromdagen fick jag faktiskt ett meddelanden från min kvinna som undrade om jag hade varit hemma hos henne. Ja, det. Det, var väldigt många, det var väldigt många detaljer också som stämde överens med min karaktär och allt möjligt. <laughs> att, um, hon var lite ånderskakad. Mm. Men har du tänkt på någonting hur en svärmor och svärfar framställs i filmer och i litteratur och sådär? Känns det som att svärmorden oftare får ha en slags skurkroll? Ja men så är ju absolut att eh, precis som man ofta får mm. eh, demoniseras eh, på olika sätt. Och eh, så det, det, det kan man ju tycka att, eh, att han kommer, svärfar kommer lindrigt undan. Det uh -huh. där vi är ju många exempel på att det är verkligen en inte alls så komplicerad liksom, sida. Men eh, sen tror jag att Anledningen kanske till att svärmor ofta hamnar i centrum det är väl också att den, om man tittar lite så där historiskt så har ju den traditionella kvinnorollen haft en tendens att vara det är kvinnan som anordnar julafsnar och håller i hemmet alltså att den är ganska könsstereotyp ja. liksom och att det då är svärdottern som också ofta även om det har blivit bättre så är det ju ofta kvinnan som har den här projektledarrollen det är mamman i familjen och svärdottern som kommer in och kanske tar över vissa delar av svärmors tidigare områden ja. i form av olika firanden eller vad det nu kan vara och att man då, både i nutid men även historiskt liksom, är vad ska jag säga, lite oftare att det blir då konflikter där för att man tycker att man, hon gör inte eller jag skulle ha gjort så eller min son förtjänar någon bättre eller. Mm -hmm. alltså att jag, liksom, jag tror att det den kvinnorollen har liksom lite tendens att hamna i det um, så att, och det gäller ju även bon styrmamman att man kanske i den som har liksom varit hemma mer och haft mer mammarollen och därför har ju blivit mer fokus på det tror jag. Ja just det. Tror du att det är någon skillnad på att vara då en svärmor i en bonusfamilj? Till exempel min mamma har ju då både biologiska barnbarn och så har de bonusbarnbarn som är min fru Marias biologiska barn. Så då när Maria kommer in och blir svärdotter så har hon med sig barn som min mamma inte har känt lika länge som barnbarnen och att det kan finnas skillnader där som gör att relationen kan bli annorlunda eller att man behöver jobba på den på ett annat sätt och så. Så är ju i mitt fall också. Det tycker jag är en väldigt intressant eh, spaning du har där. för Så är det ju verkligen att eh, det blir ytterligare ett lager där. En, mm. en, ett, ett, det kan vara ytterligare komplext. Eh, hur eh, behandlar man sina då, barnbarn versus bonusbarnbarnen? <laughs> liksom. ja, Och att det kan vara känsligt om man känner att eh, inte då... Det kan absolut jag, uppstå ytterligare skav och irritation där just mm, på grund mm. av den anledningen. Så det skulle jag säga är definitivt en parameter. Alltså. Det har jag inte tänkt på men det har du verkligen rätt i. Allt i en bonusfamilj blir ju lite mer upplåst på ett sätt. Att det blir mer och mer ja. lager sådär som man får... Anpassa sig. Ja, exakt. Det blir ännu fler. Där har du ytterligare då en ofrivillig relation. Hur mycket ska du ge de här bonusbarnen? Hur mycket kärlek? Hur mycket presenter? Hur mycket engagemang? Det blir ännu en relation som man ska förhålla sig till och som det kan uppstå. Liksom, det här med lojaliteter och hur mycket älskar man den eller den eller som du säger också det handlar ju också om hur, tid och hur länge man har känt vissa barn då versus andra så att, eh, nej men bonus, bonusfamiljen generellt det är ju liksom att vi har jag pratat om förut också om man tittar på kärnfamiljen versus bonusfamiljen så har ju bonusfamiljen alla de konflikter och svårigheter som finns i en traditionell kärnfamilj för att mm. det blir lite uppskruvat liksom. det blir lite draget ännu mer liksom, ännu några varv <laughs> Och för den äldre generationen där som då har barnbarn då kan det också mm. vara så till exempel att när jag träffar mina svärföräldrar så mm. har ju deras barnbarn Marias barn de har ju en annan mm. pappa som mm. har varit svärson tidigare Mm. Och han lever ju kvar i familjen på ett annat sätt än vi säger. Mm. Eftersom jag inte har biologiska barn så mina mm. ex-flickvänner. De finns ju inte kvar i våran familj. Medan exact. mina bonusbarns pappa. Där bor mm. de ju varannan vecka. Och även om han inte då har någon mm. kontakt med sina tidigare svärföräldrar längre. Så, så finns han mm. ju närmare. Och jag antar det att man kan kanske känna sig... Jämförd, det är väl en klassiker oavsett mm. om, om den personen har haft barn då, eller så att säga gett ja. sina svärföräldrar barnbarn, barn. men att, att man jämförs med något ex, det måste ju vara den värsta situationen mm. att det tycka, ja men minst du inte din, din tidigare sambo eller sådär? Ja men gud ja, det där, det där finns ju hur många exempel på som helst. Alltså det, det där är en ganska vanlig konflikt också, att, mm. att det, det hänger något gammalt foto på landet, på exet eller, ja. eller, eller som du säger den här, den här jämförelsen och som det är i min bok också, att, att man hade en bättre relation med tidigare svärdotter Just eller att man, man nämner den i, i olika sammanhang den tidigare partnern, och mm. den liksom och, och så du säger att man måste förhålla sig till de här, Det har ju varit på massor med släktträffar i, i, den, i den här stora plockan av ja. bonusmänniskor där man träffar så oerhört många människor i det är som en, vad ska man nästan jämföra den här liknande här bonusfilm med en stor lök med en massa lager som aldrig tar slut. Liksom. Mm, mm. Där man träffar då, ja, men, min man träffar ju sina ex-svärdsföräldrar och sen har han ju mina föräldrar som är nya ja. och Jag träffar ju hans ex-svärdsföräldrar, mina bonusbarn som bor och falls och så vidare. Liksom. Ja, ja. Så det, är ju, det är ju många människor som kommer och går men det är också väldigt många människor som blir kvar. Och, eh, så att det finns ju också. I och med det där så finns det ganska många tillfällen att känna kanske att man blir jämförd eller det finns liksom man måste, man måste liksom leva med att de här människorna och deras tidigare relationer finns kvar. Mm. Och jag tror också det beror lite på jag menar som i min, min egen ursprungsfamilj till exempel. Min äldsta bror hade en väldigt tidig flickvän när han var tonåring som jag fortfarande har kontakt med. Hon är lite som en stora syster och mina Jaha. föräldrar har också kontakt med henne och hon är ju över 50 plus nu. Så mm. det är också lite vissa, vissa relationer i livet fastnar ju liksom och andra relationer kanske passerar och eh, lite beroende också på hur man är som person tror jag, hur man klarar av att, mm. att hantera de här Människorna som kommer och går. Ja efter, just, det, liksom. just det. Men i boken har du inte behövt en extra konflikt. Utan där har du kunnat renodla just att vara svärmor. Utan att det är en bonusfamilj. Jag känner att jag har ju. Jag, jag har hållit på med bonusfamilj så oerhört mycket. Jag håller på ja. att eh, jag, jag inte riktigt vill eh, liksom. Jag tror att. Det känns mer spännande att göra någonting annat. Och jag, som jag sa tidigare där, att jag tyckte också det var spännande att göra en ganska liten familj. Mm. Som i Åsas fall som har varit ensamstående. Som inte har fler barn och som inte heller har någon ny partner. Mm. Hon är väldigt beroende liksom, av de här relationerna. Mm. Mm. Som, hon, som hon då har svårt att hantera. Mm. Och det gör ju också att hon blir... Det blir väldigt plågsamt och ensamt för henne när, när det skiter sig. Liksom. För att jag tyckte att har man en stor bonusfamilj har man ju också fler beem att stå på. Liksom. Man har fler relationer. Att, men hon blir mer, jag vill göra karaktären mer utsatt. Tycker tyckte det blev mer spännande helt enkelt. Mm. Och Du har ju även skrivit en faktabok som heter Fältguide för bonusfamiljer. Så... Mm som mm. vi har läst och uppskattat och som vi kan rekommendera ja, kul. fortfarande. Det, var det några år sedan nu som den kom. Ja, men den ligger mig väldigt varmt om hjärtat och bonusfamiljer överlag ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Mm. Så att, det är kul att den lever vidare på något sätt. Och, och det kommer hela tiden nya bonusfamiljer och, som alla är i den här nya startfasen av att hur gör man? Vad är det här? Jag, jag, jag ser ju exempel på det hela tiden att man står, det är en utmaning och, och många är ju väldigt oförberedda på vad, vad det betyder att leva i bodens mm. Och i din bok ser du den som ett försvar för svärmorden eller ser du den mer som en utökad förklaring till den rollen då? Kanske en utökad förklaring. Jag tror att jag ville skriva en bok där det inte är så svart eller vitt utan där man försöker förstå den här svärmoden. Man försöker förstå människorna hela den här familjen. Hur man kan hamna här. Jag tycker att det är ganska lätt att avfärda min svärdotter är en psykopat eller min svärmor är galen. eller liksom, att, det, att det blir sådana generaliseringar eh, ofta. Och att jag vill eh, helt enkelt försöka förstå de här relationerna. Jag vill ju nog ta... Alla karaktärer, jag har ju försökt att skilda lite olika perspektiv i boken och jag, jag vill försöka nyansera dem och göra dem mer mänskliga. Och så att jag, jag hoppas att boken känns ändå som en lite ny bild kanske mm. av svär, en svärmor, det hoppas jag ju. Och Åsa vill ju inget ont, hon är ju lite gränslös så att säga och, och lite ensam och mm. lite... Kontaktsökande mm. Så att när det går fel mm. Det är ju inte för att hon är en elak person Nej men verkligen Det vill inte att hon skulle Hon är inte, hon är inte ond hon har... hon har ju hon vill hjälpa till hon... hon försöker Att vara hjälpsam Men som jag sa till någon Liksom att eh... Man får ju lägga band på sig ju ja. kanske. Även om man vill springa förbi med kakor varenda dag till sin kära svärdotter och, och så Eller vad det nu kan vara. Ja. Så det är det kanske inte det är alltid välkommet även om syftet är gott. Vad man säger det här? The, the road to hell is paved with good intentions. Mm -hmm. liksom att man, man, um, men men oavsett hon vill väl men... Det blir fel och det tyckte jag var spännande att skriva om. Liksom. Mm, hur, mm. hur blir det? <laughs> ja Det är jättehärligt att prata med dig och eh, vi ser fram emot det samma, Martin. de kommande tv-serier och fler böcker. Och om man, vill, Tack, om man vill veta mer om dig och, och följa mm. dig så gissar jag att du finns på sociala medier och mm. kanske har någon hemsida mm. också. Ja, jag har en hemsida, jag är lite dålig på att uppdatera den men jag, på Instagram och finns jag också, finns jag har även författarsida på Facebook mm. så det, det, där försöker jag hålla lite kontakt med läsare och uppdatera mig Härligt, och Maria hälsar förstås Hälsa så gott Det ska jag Tack så mycket Tack, Tack. ha det fint Hej Hej, hej. Ja, då tackar vi Moa hängren och vi är ju glada att hon har blivit frisk från coronaviruset. Ja, vad hade annars hänt med bonusfamiljen? Det hade varit jobbigt. Det är ju det viktigaste av allt, All... att Moa skriver fler avsnitt till bonusfamiljen. Mm, vi ser ju fram emot att den då förhoppningsvis kan spelas in till hösten och sändas någon gång nästa år. Ja, vi är ju tillgängliga ifall de behöver statister eller någon som kokar kaffe eller som liksom hoppar in ifall någon av de andra skådespelarna plötsligt blir sjuka. så ja. Inga problem. Nej, det tycker jag absolut. Eller bara att gå dit och förhöja stämningen lite som Dragomir gjorde när han var med. Han berättade ju det när han var gäst i podden. Bjuder på godis och så med Ja, lite ja, sådär. Visst, bara det kan vi absolut göra. Var, var lite mysig rent allmänt. Så. Jag är ju väldigt mysig. Det tycker jag också. Har du haft några mysiga svärmöldrar förresten? Jag har en väldigt mysig svärmåld som hon heter My och är mysig och hon är absolut min favoritsvärmor av alla jag har haft. Nu har jag bara haft två regelrätta svärmor. Nu jag det som att oh, jag har haft så jättemånga. Ja, men jag tänker så här tillbaka på mig själv och mitt liv och jag har ju kanske inte varit en kvinna vars eh, pojkvänners festmännens eh, mammor har älskat mig till döds om man säger så. Mm. Och jag tror att det kan bero på att jag jag är ganska färgstark. Jag tar ganska mycket plats och jag har en del starka åsikter. Och det kan ju vara så att det kraschar lite mot den äldre generationen. Jag vet inte varför, men mm. så har det nog varit. Sen har det varit värre vissa gånger och eh, inte så illa andra. Har du fått bättre kontakt med dina svärfäder, heter det det? Jo men gillar mig mer <laughs> än kvinnor. Jag vet inte om det är klassiskt att det är så. Men för mig hade det varit så att jag har haft bättre kontakt med mina svärfäder än mina svärmödrar. Mm. Jag kan väl säga att jag inte har haft någon speciell relation till mina svärmödrar så. Det har varit helt okej. Okay. Jag har inte träffat dem så mycket. De har väl inte alltid bott i samma stad och sådär. Och sen så har jag ju aldrig varit gift förut så att egentligen är det ju bara Ingrid som är min riktiga svärmor. Och sen är du ju så oerhört trevlig så att det är väl ingen som kan tycka illa om dig? Det hoppas jag inte men jag tror att vi har varit ganska olika jag och om man då räknar de få långvariga flickvännerna jag har haft tidigare då. Men det är ingen som har varit så sådär bara åh Martin vi älskar dig så mycket. Nej, det kan jag väl inte säga. <laughs> Utan, nej, men det har varit eh, helt okej. Okay. Jag tror att det blir ju något annat om man som man kommer in i en ny familj. Jag tror att det är mycket lättare då. Möjligtvis att det i så fall skulle kunna bli lite tufffäckning eller press från en svärfar gentemot en svärson. Att man kanske ska bevisa någonting eller så. Har det varit någon gång när någon har tittat så där ajsint på dig att så här, du ska ta hand om min lilla flicka? Nej, men faktiskt allra första gången jag träffade en flickväns pappa så sa han som då hade fru och dotter och inte hade några killar liksom i familjen för hon hade inga syskon. Då sa han, hur ska du försörja min dotter då? För då hade ingen av oss jobb. Och det var lite... Med glimten i ögat, men samtidigt en liten sanning. Men jag tyckte att jag kunde svara hyfsat på det, och sen så fick vi faktiskt bra kontakt. Bland annat så var vi intresserade av sport, och det var inte hans fru och min flickvän på samma sätt, och sådär då. Så det funkade bra. Men vad då för att försörja min dotter? Var hans dotter helt inkapabel att försörja sig själv? Nej, nej, absolut inte. Men du får tänka på att detta var ju. 1800 kallt, okej, okay, jag förstår. Nästan 25 år sedan. Det var väldigt länge sedan. Men det var nog bara lite för att se om jag kunde svara hur nervös jag blev eller lite sådär. Räknar jag det som. Mm. Vi ska ju prata lite om svärföräldrar i bonusfamiljen. Och det betyder ju när man går isär att man har barn som då kanske har far- och morföräldrar som då är ens för detta svärföräldrar. Så de finns ju liksom kvar i ens liv. Ja, mina svärföräldrar som är dina föräldrar de har ju en tidigare svärson kvar som är biologisk pappa till dina barn. Mm, och i mitt fall så är det dessutom två pappor. Ja, just det. Så att de finns ju liksom i den utökade familjen och de kan springa på varandra på stan om de bor i samma stad till exempel och sådär. Så att... Och jag tror att det finns en större risk då att man kanske blir jämförd med någon om de skulle ha haft ett väldigt bra förhållande då liksom och till och med kanske vilja träffas igen och sådär trots att jag har tagit slut med er. Mm. I mitt fall var det ju så att de tre äldsta barnens pappa och jag vi var ju faktiskt tillsammans ganska länge. Dessutom så fick ju vi tre barn tillsammans och de har ju kusiner som kallade min exman för sin farbror så att det är ju så att även efter vi gjorde slut, jag och min företamman, man, så fanns han ju kvar i de andras tankar om man säger så. När det var födelsedagar så grattade de och när hans föräldrar gick bort så skickade de kondolianser och sådär. Och jag minns att i början när det precis var nytt att vi hade gått isär så tyckte jag ett tag att de var väldigt mycket på hans sida. Så till sist så sa jag det att det är ju härligt att ni fortfarande gillar Anders kan vi säga, det gör ju ingenting. Men ni får jättegärna vara på min sida för ni är mina föräldrar och min bror och min svägerska då. Som, och det kände jag att efter jag sa det så förstod de kanske att det ändå var mig de skulle satsa på i det långa loppet. Men sedan är det klart att de fortfarande har en omtanke om mina barns pappa. Jag har i alla fall inte känt något från deras sida någon konkurrens eller att de skulle säga fel namn eller att de liksom pratar om äldsta pappa eller sådär. Så att jag tycker att jag har blivit jättebra bemött, jättefint. Och nu så är jag ju ofta och, och hjälper till också. Kommer dit och tvättar och, och lite sådär. Så att jag har bara bra erfarenheter. Men det har inte jag. Den Jag kan ju minnas när jag fick min... Yngsta dotter så hade hon ju en storebror som tidigare. Hennes pappa hade barn med en kvinna före mig. Och för min dotters farmor då så blev det lite som att det var det första barnbarnet som gällde. Så det tog väldigt lång tid innan hon knöt an till min dotter. Vilket jag tyckte var jättekonstigt för att från hennes sida så var ju min dotter lika mycket hennes barnbarn som hennes tidigare barnbarn då. Eftersom det var på pappans sida. Så att där hade jag väldigt svårt. Och där skadade sig också väldigt mycket mellan henne och mig. Så att... Uh, så kan det också vara i en ombildad familj. Att... I sin omtanke... Jag kan ju se det så här efteråt. Att på något sätt så var det ju hennes omtanke om sitt första barnbarn. Att han inte skulle bli bortglömd. Eller, eller så nu när det var en ny familj. Men det, blev liksom, det slog över åt andra hållet. Att hon lite glömde bort sitt nya barnbarn. Och det kan jag ju se... Som är ett steg utanför att du har ju verkligen tagit hand om din tidigare bonusson på massa sätt. Och han har ju till och med bott här hos oss nu i sex veckor inför sommaren hos oss. Så att de misstankarna var ju helt felaktiga från hennes sida. Och sen så blev det ju så att min gamla svärmor och jag vi rök ihop ganska rejält och det slutade faktiskt riktigt illa med att jag kastade ut henne i vår lägenhet mm. med orden att hon inte var välkommen hos mig längre. Och sen så har det ju gått ganska många år och det har flutit vatten under bron. Men häromdagen så fick jag ett ryck och skickade bilder på Hella och Kevin till henne. Ja, just. Det. Men jag har inte fått något svar. Nej, Så kan det vara. Sen vet jag ju att det finns familjer där föräldrarna blir Jättebra kompisar och liksom reser ihop och så. Det finns exempel i min släkt på mina kusiners sida till exempel. Jättebra kompisar och det är ju bara härligt. Och då tror jag att då skulle det vara jobbigt om det tog slut. Vilket jag inte tror att det kommer göra i, i det fallet. Men det minns jag. Vi fick ett brev och då var det ju någon vars pappa spelade tennis med hennes ex. Och de fortsatte att spela tennis tillsammans. Och hon tyckte att det var lite jobbigt. Ja, just det. Minst du det? Och hon frågade, kan jag säga till min pappa att sluta spela tennis med mitt ex? Ja, just det. Men där är det ju då olika generationer. Har, har du varit med om att dina föräldrar har blivit kompis med någon av dina pojkvänners föräldrar? Jo, men absolut. Jag tycker ju att mina föräldrar har varit artiga och trevliga mot alla mina pojkvänners föräldrar faktiskt. Men sen har de ju inte fortsatt att umgås efter vi har gjort slut- Däremot så vet jag att de skickade blommor till min gamla svärfar Nils-Erik när hans fru gick bort. Ja, just det. Jag tänkte mer sådär att de hade träffats privat utan er medan ni var ihop och sådär. Nej, vi var ju alltid med. Vi har rest tillsammans allihopa men inte att de skulle ha rest själva tillsammans, mm. det har de inte gjort. Nej, men som sagt, det finns mycket, jag tror att det Precis som Moa också sa att dels att det är skillnad för en man och en kvinna att få en svärmor eller svärfar och sedan även det här med att en bonusfamilj att det kan kompliceras då till exempel av hur man behandlar ett bonusbarnbarn. Det är väldigt viktigt där. För annars så kan ju det påverka relationen mellan de vuxna också. Mm. Det var lite så jag tänkte knyta ihop den här säcken att med lite extra omtanke... Och att försöka sätta sig in i andras känslor så kommer man en lång väg. Att Jag då, när jag gjorde slut med min man, jag hade ju svårt som jag sa att förstå att mina andra släktingar fortfarande tyckte så synd om min man och sådär. Men jag fick ju också tänka på att han hade ju varit en stor del av deras liv under många år. Så där kan jag ju dels då förstå dem att de inte kunde släppa taget lika snabbt som jag gjorde. Och så, så kunde de kanske förstå mig att jag hade ett behov av att de ändå visar att de var på min sida. Och sen som du nämner här då, det här med bonusbarnbarn och barnbarn. Barn och att Det har vi sagt tidigare att man kan inte tvinga fram några känslor men man kan ändå försöka vara någon slags rättvis och försöka att behandla i alla fall små barn lite mer lika. Mm. Till exempel med presenter och julklappar och, och sådana där saker. Ja, alltså precis speciellt presenter tror jag i en viss ålder så är det, kan man inte förklara för ett barn att ja, men det där är hans riktiga farmor på något sätt och då kan ju jag säga att hade jag haft, då hade jag kanske som förälder hellre sagt att man in lite pengar på hans konto då om ni nu vill ge honom mer pengar men visa inte det för barnen. Mm. Det låter som en bra idé faktiskt att när man just har ett gemensamt firande kanske på jul, att man försöker att ge barnen lika mycket just bonusbarnbarn och andra barnbarn. Mm. Men också en eloge till dem, för att de är ju ett snäpp liksom ifrån. Det kan ju vara svårt för en då svärmor svärfar som har haft en relation med sitt barns partner så försvinner den partnern så kommer det en ny partner. Den partnern kanske har barn med sig in i relationen. Det får ju ta lite tid helt enkelt. Och det är ju ofta den tiden som man inte riktigt har. Man har väldigt få timmar på sig att lära känna någon. Jag menar, det är ju svårt bara som bonusförälder att lära känna en tonåring till exempel som man har då kanske varannan vecka. Om man då ser att man är en bonus farmor och bonusfarfar till exempel då kanske man får några timmar var tredje helg eller sådär så att eh, jag tror att man får vara glad för den kontakten man får helt enkelt och, och att det finns en acceptans sen att det skulle växa fram en stark samhörighet eller kärlek det får ju vara bonus på något sätt. Ja och även det här med att skippa jämförelsen om man hela tiden känner bara, ah, men bara jag känner ju på ett annat sätt för mina egna barnbarn än för de nya. Om man hela tiden gör den jämförelsen, det är klart att det kommer att vara olika men om man ser det som här kommer nya barn in i mitt liv man behöver inte jämföra det med sina egna biologiska barnbarn utan ta det för vad det är istället tror jag. Mm. Det blev en lång och innelig diskussion och den hade nog kunnat fortsätta och verkade som eftersom vi fortsatte efter min sammanfattning där men det är härligt när man spånar iväg och inte vet vart man hamnar riktigt. Och innan vi avslutar så vill jag bara skicka ut en liten fråga till lyssnarna. Och det är om ni vill att vi ska skicka ut några av de gamla intervjuerna som vi har gjort som nu börjar försvinna från till exempel iTunes och Acast eftersom vi har gjort fler än 150 avsnitt. Ja, bland annat så fick vi för frågan om vi skulle intervjua Jockeboj igen, hörde jag. Men vi kan väl vänta tills han blir en bonusfamilj innan vi intervjuar honom igen. Just det, Joakim Lundell, känd youtuber, som nu gör spökjakt på tv bland annat. Han har vi haft med och vi vet inte just nu om han kommer vara med igen. Men skriv gärna till oss om ni vill att vi ska göra några bonusavsnitt med några favoritintervjuer- alla avsnitt finns bland annat på Castbox som stavas som det låter. då? K-E-S-S-T. Castbox. b o k C-A-S-T. Ja, B-O-X. Castbox. Där ligger... Är det 200 avsnitt snart faktiskt? Ja. Det är imponerande. Eller skrämmande. Det är 50-50. Mm. Men ni vet att ni alltid kan få tag på oss på våra sociala medier. Instagram, bonuspappan.plusmamman. Facebook, bonuspappan och plusmamman. Och på Facebook finns även bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Och så kan man mejla till oss bonuspappanplusmamman Det stämmer det. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Tjabbas tjena, hallå! Hej då! Det blir verkligen inte bättre. Tycker du inte vi ska gå tillbaka till att säga hej då samtidigt? Hej då! Nej, jag gillar inte det. Nej, men nu blev det så. Ja. Hej då. Hej då. Vad ska jag hitta på nu? När vi inte har några barn att ta hand om. Det kan vi inte säga på den. Varför inte då? De kan väl få veta att vi ska städa och röja lite här på vinden och så